Здравейте хора, аз съм Face и днес е понеделник. Както ви обещах, всеки ден ще качвам по един епизод на дадена книга. Всеки понеделник, например, ще качвам по нов епизод на книгата Не пипай тази книга от немския писател Ян Ван Хелсинг. Как така? Защо го направихте? Защо посегнахте към книгата след като ви предупредих да не би да имате собствено мнение, и не винаги сте съгласни с всичко. Или сте някой, който не, не се примирява и често прави обратното на това, което му казват. Дори и на работното място. Ако, шеф, ако шефът ви каже, че иска нещо от вас, ще го направите ли? А когато сте с партньора си, отново ли постъпвате обратно на очакванията? А в спортния клуб, в партията или където и е да било другаде? Или просто сте любопитен? Наистина не е изключено тази книга да съдържа нещо, което все още не знаете. Признавате ли, въпреки твърдите, твърдите си убеждения за живота и бъдещето, че все пак тази се надявате съдбата още веднъж да ви се усмихне и да се случи нещо неочаквано, което да наруши еднообразието? И някой, който като горска фея магиосница да сбъдне най жадувано желание, от действото ви. Или изведнъж живота ви да находя това, което винаги му е липсвало. Успех, щастлив брак, дългочателното здраве, възможност да узнаете тайните на битието. Или най-накрая да намерите обяснение по каква бездумна причина все тук, на тази планета, за обиколени от истински луди. Наблюдавате младежите, които минават под прозореца и си мислите, че всичко отива на зле. Поглеждате към банковата ви си смеска и ви презлява. Настроението на работното място е близо до точката на замръзвани. И бихте се зарадвали да видите местните политици, приковани до прозорния стълб. Животът там навън, а и, си, а и самите вас, все повече излиза от контрол. Защо? Как така вие не можете да промените нищо? Напротив, Можете. И онова неочаквано, което желаете, ще се случи. Държите тази книга, а вероятно днес имахте намерение да правите нещо съвсем различно. Само по някакво течение на обстоятелствата се озовахте тук. И какво? Виждате този особен, наистина прекалено свободен екземпляр. Ама че измислено заглавие. Кой лириче да заглави книгата си така? Това съм аз. Някой, който преди също, мислеше, че не може да промени нищо, докато не подписа договор с Създателя си и не го помоли да обясни живота пред Неговото творение, но не с думи, а чрез самия живот. И от тогава пътува по нашата планета за добро и зло, за пари и бедност, за любов и ненавист. Този някой, моята скромна особа, ви мисли доброто, като някой родител, който предлага съвет на детето си, с надеждата, че той няма да попадне в същия капан, като него. И иска да сподели с вас преживяванията и познанията си, част от които със сигурност ще поискате да интегрирате в живота си. Какво ще изберете вие? Не е моя работа, но има и деца, които помнят съветите на родителите си. Как мислите, Дали представята ви за света наистина се основава на Собствените ви опитности. Ще издържите ли един по-сериозен изпит? Или много от нещата са попроч... попрочетени? Запитайте се и бъдете абсолютно искрени. Нали аз не мога да ви чуя? Наистина ли вярвате на глупостите, които от деца се опитваха да ви набият главата? Например, че човек и е произлязъл от маймуната. Или че строителите на пирамидите са търкали камените блокове. Толкова тежки, че днес едва ли има машина, която може да ги повдигне. Надървени валове. Питали ли сте се защо флагът, уж издигнат от американците на Луната, се вее на вятъра, въпреки че иска да вярваме, че на Луната няма атмосфера и следователно не може да има никакъв вятър? Никога ли не сте се задавали въпроса защо в Германия съществува закон, за защита на Конституцията, когато ние изобщо нямаме Конституция. Мислите ли си, че някога, някога защо нашият основен закон не се казва Конституция на Република Германия, а Конституция на Република Германия? Повярвахте ли на всичко, което нашите освободители закочаха в историческите книги? На принципа историята се пише от победителите. Въпреки, че за родителите и прародителите пра ви, нещата стояха съвсем различно и в крайна сметка, те са свидетели на събитията. На кого вярвате повече и защо? Тези, които вникнаха в предишните ми книги и следваха интензивно въпроси от подобен характер, вероятно натърпаха до достатъчно underground знания. За съжаление обаче, не знам дали всеки читател опознава материята и затова моля, инсайдерите за снисхождение. Случа случай че следващите страници съдържат неща, които вече са им известни. Нека отново погледнем към общото знание. След като всички държави са дълбоко задължени, неизбежно следва въпросът. Към кого всъщност? Знаете ли, че САЩ не разполага със собствена валута, а вместо това доларът се заема от ФЕТ, Частната емисионна банка на Америка. Известно ли ви е, че последната собственост на всички Съединени щати от десетилетия е потекирана в нея? Ще тъкнете ли с език? Вероятно едва сега разбирате какво означават думите написани преди президентските избори на САЩ. Няма значение дали Джордж Буш или Алгор ще стане президент. Шеф на емисионната банка е Алън Гринспан. Известно ли ви че малко преди да бъде убит, Джон Кеннеди искаше да приеме закон, следствие на който САЩ трябваше да приеме да има в бъдеще собствена на валута. Както знаем, той беше застрелян. Случайност или е факт, че след стъпването си в длъжност, правата от всички променени на заместника Линкълн бе да отмени точно този законопроект за въвеждане на истински долар. Независимо от федералния резерв. Така е, приятели. Наистина ли повярвахте на информацията, че Юрген Ньомен се самоуби? Или Чаофред Харлозайзен, тогавашният представител на... на Германската банка и съветник Колман Кол, беше убит от РАФ? Само няколко дена преди трагичното събитие в интервю за Уолстрийт журнал Хер Хаузен оповести плановите си за възстановяването на източна Германия. За 10 години тя трябваше да се превърне в най-развиващата се индустриална европейска държава. Той говореше за опрощаване на дълговете на Третия свят. Същото заяви и през 1988 г. на конференция. На срещата на най-големите економически магнати на Западното полукълбо. Не се ли чудихте от факта, че взривът, задействан от фотоклетка, би могъл да постигне целта си, само ако автомобилът на Херхаузен премине през него първи? Тоест, че планът не е бил освоетен от никоя друга кола, движеща се пред неговата. Една седмица след ендата дата, бившият президент на Федералната служба за защита на Конституцията, доктор Рихард Майер обясни пред Германския Бундестаг, че първият автомобил от конвоя на Херхаузен, със състоящи се по принцип от три превозни средства, е бил отклонен. От кого? Немало трав? Изобщо доверява ли се на правителството и на политиците? Защо да тогава продължавате да гласувате? Аха, значите християнин. Вярвате, че Исус наистина съществувал? Окей. Okay. И освен това сте убедени, че Мария е била девица и че Исус е ходил по водата. Или може би сте евейн. Непреклонни сте, че Създателят на всяко битие, творецът на тези милиарди слънчеви системи, лично се е явил пред някой си господин Моисей и една могила в Палестина, за да му тикне в ръцете две камени плочки. Съвсем сериозно, бихте ли го потвърдили при широката аудитория? Ах, вие сте мисълманин? Да, тогава се питам дали наистина мислите, че вашия талах намира за нормално клиторите на момичетата да се изрязват, жените да вървят винаги зад мъжете, а на самоубийца да се обхваща награда на небето. А не сте ли един от тези, които се присмиват на хората, преживели клинична смърт и смятат, че могат да общуват със своя ангел-хранител? Какво мислите за тези? които твърдят, че могат да лекуват поставяйки ръката си на другите. Наистина, наистина ли е толкова несериозно, толкова неистинско? А как Исус се лекувал болните? Какво мислите за хората, които казват, че всеки ден медитират по четвърт час? Смятате ли, че комично, когато някой се присмеи на баба ви, защото ежедневно се моли, не венец от рози? Виждаме, че ние с удоволствие даваме мнение на другите и тяхното светоусещане. Поставяме под съмнение религиозните представи, дори се подиграваме с тях. Но това, в което вядаме лично, например, че Исус ходил по водата и Мария забременяла, въпреки че останала девица, също така не е толкова непоклатимо сигурно. Не сте ли съгласни? Всъщност, именно представите за света, които са ни невношени като деца, са напълно неправдоподобни, несериозни, неразбираеми и научно недоказуеми. Недоказуем. Ако Исус не седеше пред вас и твърдеше за себе си това, което е написано за Него в Новия Завет, много от вас щяха да му се подиграват и биха го пратили на майната му. Не съм ли прав? Всъщност, вярвате ли на всичко писано в Библията или не? Защо тогава сте още в църквите? Наистина, само, само по себе си, това е непоследователно. Искам се да съм напълно откровен с вас. Аз също трябва да узная неща, които не ми допаднаха. Не може се да разбера, че това, на което ни учат, ни винаги отговаря на истината. Много хора вярват на казаното по телевизията, на официалните информации за нападението на световния търговски център, за възникването на спин и за чудния ефект на химиотерапията и вакци... вакцинациите. Не били ли сте някога навън по света? Искам да кажа така истински, съвсем сам. С Самар на, гър... на гърба, Сингапур, Атина, Далас, Кайро или в действените гори на Юкатан, насред Сидни, Джакарта или Нью-Йорк, естествено имам предвид не бизнес-командировка, а истинска екскурзия, изпълнена с вълнение и неизвестност. Извън виртуална реалност на интернет, на книгите, телевизията или радиото. Директно в реалността, директно в живота, там където всичко се случва истински. Не, но аз да. И точно там, в моите пътувания, надуваше на по света и в многото разговори с хора, за които няма никога да чуете нещо от медиите. Видях и ми бяха предадени неща, които не само промениха светогледа и поведението ми, но поискаха земяна, на начинами на живот. Никога не сте се да замисли, защо за всичко, което сте изработили с труд, трябва да плащаме повторна данъци и такси. И защо има няколко фамилии, които присвияват световното злато и са превърнали това в монопол. Същото е с диамантите и с останалите суровини. Семейства, които от дълго време просто са обявили страните за тяхна собственост и работят на пушек сердига. И вие, правоверните, продължавате прилежно да плащате данъци и да се гневите на политиците, че объркали всичко. В миналото, ако в Япония някога допуснаше такъв сам, само щеше да им претират да, да се направи характеристики. Днес подобни хора получават висока пенсия и службица в някой концерн. Странен свят, не мислите ли? А и вие в него. Но това е нашия свят, също и моя. И за това на земята отново е толкова интересно. Защото не всички са се предали. Не всички са се отказали. Има хора, които не мълчат, а пишат и информират. И такива, които работят и се променят. Защото само ако човек промени себе си, ще промени света. Питали ли сте се всъщност защо упражнявате точно тази професия? Защо не сте имеглили както родителите си в миналото? На какво се дължи кариерата ви? Наличен избор? Или сте решили да се харесате на баща си? семейството или околните? Запитайте се, кой съм аз? Какво искам аз? Какво ми нашепват чувствата? Какво обичам най-много да правя? И какво ми казва доброто образование? Неистина ли харесвам професията си? Тоест, дали съм я избрал съвсем съзнателно? А може би няма нищо общо с момента или семейната традиция го изисква. Помислете си, помислете си наистина сериозно. Тайте си малка почивка на това място от книгата няма да се загуби. Да се върнем на самата нея. Смятате ли, че заглавието провокира? Правилно, искам да ви провокирам, както го правя със себе си. За да установите дали след огледат то гледната точка и събитията в живота ви са построени върху вашия личен опит или сте възпитатели. Се възприели съветите на родителите си, учителите и мас-медиите, без да ги проверите. Искам да ви предизвикам да следвате живота си. Защо? Защото така ще вземете най-доброто от него и вероятно ще сте истински щастливи. Със себе си и с начина си на живот. Ваша работа е как ще го направите. Аз мога само да ви разкажа за механизмите, в случай, че не са ви известни. Позволете ми да ви провокирам още малко, как така 3000 семейства в света имат повече пари от цялото останало човечество? Защо животът е толкова несправедлив? Някои вероятно се питат. Защо аз не принадлежа на такова семейство? Защо се случва, се случва да живея в средно статистическо или дори бедно семейство? Защо нямам отговор на тези въпроси? Защо църквата не ми помага? Защо трябва да се чувствам като грешник? при положение, че на никого не съм причинил зло. Защо да се чувствам виновен? Не нали експериментирах с курсове по гладуване? Авто... Автогенин тренинг, медитирах, поклоних се на гроба на японския Яков. От се моля на Господа, но нищо не се променя. Абуката ще живеят в разкош. Имат огромни вили, най-страховитите спортни коли, джетове, зависа, Могат да се позволят най-добрите доктори. Тук нещо не е както трябва. Едните лъжат, мамят и живеят в лукс, а тези, които постоянно разсъждават, че не трябва да се вреди на другите, да щитават околната среда и животите страдат. А защо? По каква причина? Каква причина ви накара да посетите, да посегнете към книгата? Наистина ли само от любопитство? Ясно, нашите любопитни. Но ще бъдете ли любопитни, ако ставаше дума за чужди светлогледи. Да, нека дори вземем представите на някой с власт и пари, някой от тези най-богати хора на Земята. Желаете ли наистина да се потопите в неговата философия и да видите как мисли и в какво вярва, как разсъждава за успеха и победата? Искате ли да знаете на кой Бог се кланя, дали че пред Него и се смирява, както и вие правите понякога, или може би не? Къде остана готовността ви? Ще приемете ли се от огледа на противника, може би на съседа ви, когато не сте добри отношения или на съперниците в професията? Как стоят нещата с конкуренцията? Винаги ли имате право? Другият винаги ли греши? Докъде стига опистото ви? Трябва ли да сте християнин? Питам ви. За да сте достатъчно любопитен да посетите тайните архиви на Ватикана и лично да се уверите как точно стоят нещата с вашата вяра. Защото ако всичко за живота и семейството на Исус е казано, означава, че за Него повече няма никакви тайни. Нали така? Достатъчно ли сте любопитни, за да поставите на карта всичко, в което сте вярвали толкова дълго, към което винаги сте придържали или което винаги са ви казвали и знаете на Исус? еврейската религия, нещо в нея има тайно учение? Кобала. Ако всички евреи са равни помежду си, защото тайнствени мъдреци пазят тайната от вярващите. Какви са тези тайни? А ислямът, защо суфите са по-добри мисломани и защо те могат да правят чудеса, които обикновените мисломани не могат? Какво знаете, което е недостъпно за обикновените вярващи? А дервишите, и те са запазвали своите знания през и ги предават само на посветени. Ако сте му... мухамеданин, питам ви, не искате ли да разберете какви тайни пазят върховните дервиши? Готови ли сте да задете, да изоставите нещо и да се трансформирате, за да постигнете това тайно познание? Наистина ли можете да поставите под съмнение до сегашния си се светоглед и да го промените, в случай, че той се окаже незадоволителен или непълен? или по друг начин да приемем, че сте банкер или бивш студент, който добре познава съвременната финансова и танъчна система. Любопитани ли сте достатъчно, за да изучите друга пълечна система, такава, която функционира по различен начин, дори е много по-успешна и би превърнала наученото от вас в нещо безполезно и безсмислено. Ако искате да получите окончателни отговори на тези въпроси, ако искате най-накрая да имате успех в живота си, да гледате позитивно и спокойно в бъдещето, естествено има начин да го постигнете. Просто да се наблюдавайте, докато четете. Обърнете внимание от какво се вълнува душата ви. Дали с напредването на страниците, чувството ви, смелостта ви, готовността ви да рискувате, настроението ви, желанието да вземете в ръце живота си, да предизвикате живота и да намерите себе си, се повишава. Или за пореден път се оказвате и се оставите на който В това отношение, книгата, която държите в ръцете си, би могла да ви помогне. Възможно е нещата да започнат да се променят и старите убеждения да се обърнат с главата надолу. Подобен беше ефектът от предишните ми книги. Но ще имам ли достатъчно сила да ви помогна да изградите нова представа за света? Основавахте се на факти и най-вече на вашите собствени опитности. Матрица, с която да можете да виждате ясно в живота си и да разпознавате нещата и смело да посрещнете собствените си решения. Днес става дума за следното да бъдем независими. Независими от политическите доктрини, от цензурираната история, от положение, партии или организации, независими от мнението на родителите и околните. Накратко, да са свободни, да вземаме свободно решение и свободно да се развиваме. Изискването към мен и е настоящата книга е да ви помогна да се освободите и сами да управлявате живота си, независимо, че това би могло да не се хареса на други. Звучи добре, не мислите ли? Твърде хубаво, за да е вярно. Не би ли се е искал да изоставите цялата дъндания за себе си, се? традициите на отминалите поколения, политически коректните? бъртвежи и мнението на другите. Не ли ли искали поне веднъж наистина да се разкриете? Да им покажете това, което се крие във вас. Но по някакви причини, винаги сте го изоставили и отлагали. А вероятно го отлагате и днес. Мисляте ли, че вече е късно за това? Никога, приятелю, никога. Никога не е късно. Днес е перфектният ден, да се случи нещо ново и аз ще ви помогна да стане. Естествено при условие, че искате да сте майстор да творите, да вземате в ръце живота си и не приемате казването, а докоснате книгата. Нека скъсаме с зависимостта си от лекари, верни организации, партии, футболни клубове, мими отминали задължения или, както каза мъдрецът, да приключим с кармата. Единственото нещо, което се иска от вас, е малко да изоставите твърдите си убеждения и да се Поставите, да последвате сърцето си. Само това, това е всичко. най лошото което може да ви се случи, е в края на книгата да се кажете Ох, май, наистина трябваше да я пипам. Но не вярвам. Е, готови ли сте? Следвайте ми тогава към въпроса. Но защо? Това е всичко за този клип. Ако ви е харесал, дайте един палец нагоре и се абонирайте за канала.